a parlar de tot i de res. del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten, podien parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. parlelem. Bon dia tots i totes en aquesta nova emissió del programa bon Parlem. Avui tinc el gran ple d'entrevistar a l'Afra Quintana i Valls. <ríe> Hola, Emma. Què tal, bonica? Molt bé. Que bé que, bon bé que hagis vingut. Aquí jo compartiré una estoneta amb nosaltres. Sí, gràcies. Salutem els de Can Sarallonga per si ens estan escoltant, que els hem dit que fiquessin la ràdio, però no sé si ho hem fet. No sé, miram la tele, però bueno... Per Hola, on... Pepe. Hola. <ríe> si us sentiu i voleu trucar i fer una pregunta a l'Afra Quintana Valls. el telèfon és el 972-24-91-51. 972-24-9151. Afra, on nascut? Bé, l'Afra jo haig dir, abans que comenci a explicar el seu rotllo, que vam anar juntes a l'escola. Tot l'Egibel hem fet juntes. És a ah, tant... sí, nascut a Girona. He nascut a Girona i tinc coses en comú, però bueno, et deixo parlar. A veure, sóc de Girona, de la meva família també, de Girona i dels Rodalies, de Salt part de famílies de sal i part de famílies de Sant Gregori, de Cartellà, etc., per aquella zona, i, i ha anat a l'escola Ximenis. Amb l'Hitma. I, I molta més gent que després saludarem. Exacte, doncs sabem tots els noms i conoms. Eh? <ríe> és el que dèiem, que és el curiós de la gent, no? De, de, de l'escola, que altra gent que coneixes des de fa 10 anys no saps el cognom segon. I en canvi els de l'escola d'IGB els saps tots. I en canvi els has perdut de vista, sí. no? <ríe> Bé, a la veïtat, però... a la veïtat els has perdut de vista. Sí. Per una miqueta més a l'Afra, com cada setmana la persona que ve, la persona que tria 5 cançons i una recepta de cuina. La primera cançó que has triat Afra és Joan Colomo, El camí contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico és el nom del disc i en uh -huh. Joan Coloma és un dels, dels artistes que vindrà al Polen Date. música de primavera i més, és un, és un noi que està a diferents bandes, en fin, és Simpati, Ceydun, és el capità de Celula Durmiente, és, és una passada de noi, i ara ha tret el seu projecte en solitari i li està realment molt bé. Si us parlarem de Polen, que és una cosa molt interessant, i us explicarem, fiquem la primera cançada la llamba, que estàs ja. No hi ha manera de quedar-se. No hi ha manera sento als estels. Ja s'ha amagat el sol La lluna està creixent Sento el cant d'un mussol O oh, potser és l'oreig del vent Però jo ja vull córrer amunt Ja vull anar amb el vent Vull conèixer altres terres Vull conèixer gent <ríe> és divertida, divertida. <ríe> bueno, té moltes de diferents en Joan, en realitat cada una és diferent i molt, bueno, estan molt i molt bé les seves lletres és eh, molt xul eh? no no, no, no, no, aquí m'he portat Albert Pla Cisa no? és... bueno, té el seu tot... caràcter, eh? en realitat en Joan Colomo és, és un personatge i sap un saber fer en directe bastant... Que guai. bueno, per saber... bueno i tinc ganes de veure -ho. Oh, no, podem veure podem veure'l el podrem veure el dia 8 de maig a les 12 del migdia a l'Auditori dels Jardins dels Alemanys és gratuït i està dins els concerts vermut del Polendate, que hi haurà la bodega de Girona, en cedeix vermut casolà per donar al personal, i tocarà, després, seguit, tocarà la Izijua, que és un noi de Sant Feliu de Guíxols, que també volia portar un tema, però tampoc en puc portar de tots, o sigui que ja el podreu veure allà i sentir-lo allà. Home, oh, l'ho vam fer abans, no? Bé, bueno, això és d'aquí dues setmanes que vingués algun dels convidats. Ah, sí? Home, volies portar Bullit i l'Esi Júo és un membre de Bullit, també. Per exemple, que vinguessin, si fan promoció, fiquem més cançons... i Com vulguis. Jo, que vingueu i expliqueu coses interessants com aquestes s'han de dir per la ràdio. Si podem venir I més, gratuït, no sé, senyors. Ho heu muntat des de la nada, que això és el que també és fer parlar. Sí, és de zero. Sí, sí, sí, de zero. Explica'm, va, que es poden. Anem endavant, llavors la teva infantesa. Ara vingut. ha vingut seguit. Polen va sortir fa un any, és com el nostre aniversari amb les ganes d'incentivar una mica mm. sí, sí, portem un any i prou el que que portem involucrats en la música ens encanta tots, hi ha membres de bandes hi ha tres persones que treballen hi ha tècnics, hi ha bueno, diferents col·lectius i, i amb la idea aquesta no?, de promocionar una mica directes allà on te podíem a Girona perquè tampoc, ja sabem tots que no hi ha molts i molts espais els recursos a vegades són difícils d'aconseguir depèn de què no pots no? I, i, bueno, i la idea va anar creçant una mica i vaien pensar que hi havia molts espais molt bonics on aquest tipus de música no hi estava representada i van pensar que un dels moments que Girona està més obert és per temps de flors i varem anar a parlar amb l'organització, que els semblava la idea, els hi va semblar bé, els hi va agradar, i llavors van bueno, anar adaptant les propostes a diferents contextos en realitat. No, perquè depèn de què no pots posar al Jardí dels Alemanys. Primer per recursos, segona per públic, perquè bueno, per allà també passen unes persones que se'ls ha de respectar, no? I, i llavors bueno, hem anat construint segons les possibilitats que hem anat trobant i el nostre criteri. Qui sou, Polen? Polen som moltes persones, però com a membres associats, <laughs> per ara, som sis més col·laboradors. I hi ha en Joan Planes, que és un dels culpables de la idea, que bueno, és un noi d'aquí Girona, dissenyador gràfic, i membre de Tudet Cats, també, que és una altra banda d'aquí Girona. Que penso que una cançó? No la pogut, podrem ah, posar, no saps... però, bé, no, ja però ja us ho explicaré. Són una banda que ara tocarà la primavera sauna aquest any i ja en la setmana que ve entren a gravar estudi, trobaran un nou treball, estan per a l'edut músic, són som... molt macos ells. I <ríe> són molt bons, en realitat. Ole. I el seu antic disc és La Curiçida, Mato el Gato. I llavors, el... ja, en... l'Olaia Ruiz, que és una noia... L'Olaia igual... també la conec, l'Olaia? L'Olaia és encantadora... <ríe> I és una noia també molt involucrada en la música des de fa molts anys, però no a nivell professional, sinó a nivell per, per ganes i perquè ho senti i m'encanta. Sí. I llavors ella també fa tot el que pot per l'associació i per Poll and Hi ha Santi Guerrero, que és també un noi que és dissenyador industrial i és un investigador de música bastant potent. I hi ha en Dani, que és un Dani Fradera, que és tècnic de so és el tècnic de Tollet Cats, aquí tot queda en família, i, i d'altres projectes. I hi ha en Tom Hagan, en Carles Vidal, que és un noi també molt involucrat en la música, és música, està a diferents formacions, està en Miau Miau, està en Tom Hagan, i va estar en Without Abans, i en, bueno, va fent. I ara ha presentat un nou disc també, que es diu Carly Tosboi, que l'escoltarem després. Per dir saber una miqueta com creix això perquè arribi a fer unes flors. O sigui, de l'idea, com ho aneu buscant? Movem-nos molt, picant moltes portes, sent molt pesats... Perquè no hi no? zero, zero. I que parlem, per exemple, en aquí no hi ha... No, zero. I nosaltres tampoc els veiem, o sigui, perquè nosaltres ho veiem que és una cosa que s'ha de fer i creiem moltíssim i tirem endavant de la millor manera que possible i que es vagi creixent de manera natural i de manera una mica també amb cervell, no, o sigui, no fem ballar, va, sinó hem anat acotant un projecte, amb unes idees, amb uns objectius, hem anat presentant, l'hem anat moltes grans segons les possibilitats que teníem, sense deixar la nostra essència, també la nostra idea principal, no? I hem, trampes, amb moltes sóc. ganes. <ríe> <ríe> És que si no ja, hi ha ganes ja. i si no hi creus tu, això s'ha perdut. No, no? no pots pensar amb ningú, no? no. Si tu t'ho creus, ho pots defensar amb qui no. sigui i, fas, i aconsegueixes fer això, senyores i bueno, senyors. I clar, Una i... programació com Déu humana. I vam aconseguir també, gràcies a moltes persones que ens han ajudat, és això, hi ha moltes persones que no són potser aquests sis membres que te, dit però que han treballat moltíssim perquè les coses surtin però guai, això de fet de treballar en xarxa, aconseguir que la gent es mogui per un projecte que la gent té ganes de moure's per un per, projecte és que, no? perquè en tenien ganes, veiem ah. que hi havia una recepció bona i ostres, doncs posar-ho fàcil també, va, doncs fem això però a canvi fem també l'altre i llavors, bueno, hi ha no sé, des de mitjans com, el, com gent normal que és un bloc de, que ha sortit a Barcelona gent normal? gent normal es diu, és boníssim això sí, és es normal, estan... Sí, i ens estan... Bueno, hi ha una web de gent normal, jo no sé si és .com, bueno, t'ho diria una mentida. Bé, bueno, no el Google poses i cap problema. Sí, Però... sí, gent normal poses i surt. I, bueno, i ens han donat molt suport en quant a, a gravar-nos a notícies, tal. Llavors tenim el suport de Musicalia, ja tenim el suport d'escàner, el punt ens ha donat facilitats i el Diari de Girona, vull diferents mitjans que ens, estan, que ens estan ajudant i llavors com a organització el bar La Pedra, el bar Esprits, el centre cultural La Mercè, o sigui, els jardins de La Mercè, el cercle, són locals que s'han treballat molt, la bodega, el cau de Llop, és que si començo a ciutat me'n deixaria algú sí. i ens sabria molt greu. Però a gent també, un nou restaurant Canobert, no sé, n'hi ha Home, molts que... Home, que... és que això perquè si porta gent a la ciutat, porta gent que fa coses, la gent va a menjar, vull dir que en el fons, sí. senyors, no? A no costa res convidar algú a menjar és algú del grup, si sí, llavors tens una reproducció, no? Bé, aquí està l'aire una mica. també, no? Sí. Dónes una mica, reps molt més, vull dir que sí. està, de està bé que s'arrisquin ells amb vosaltres i vosaltres amb sí, ells. Sí, la nostra no? feina una vegada això ja fet és, a part de cuidar tothom, donar-hi volada el tema. Ah, I clar, l'any que ve un altre, l'any que ve neix un altre i vinga i anar fent. Mm -hmm a veure si, pot, si és possible, sí, que sí. Que sí. <ríe> nosaltres hi treballarem per consultar les vostres activitats teniu un Twitter, teniu MySpace teniu... tenim MySpace barra Polendate vale. i tenim la web vale. sí, polendate.es polendate. i allà trobaràs l'explicació de Polen vale. i llavors eh, si cliques sobre Polendate 2010 és tota la programació el que fins ara és el que fareu ara sí, no, allà veus la, el que és la programació de música de primavera vale. Polendate aquest any, sí. Molt bé, que interessant. Bé, bueno, ficarem ara cançó de la gent que vindrà a Poland, no? Que en tenim un altre grup. Sí, hi ha York Kid Sister, que és una noia de Nova York, que s'ha plantat a Barcelona, i ha començat a fer petits concerts, i la noia està agafant una volada, que Déu-n'hi-do. Com l'ha conegut aquesta noia? Com... La canals... vam conèixer perquè ens en van parlar, i llavors la vàrem anar a veure... A Barcelona? No, no, no, no va, bueno, va tocar a Barcelona, la vam veure a Barcelona, i llavors va tocar Girona al Cercle la vam anar a veure al cercle i van dir aquesta noia sí, i llavors a partir d'aquí que ja hem, ho hem anat lligant tot, estem veient que ara toca l'Apolo, toca l'Helio Gaval oh, oh, oh, oh, oh. i aquesta noia se'n sortirà no, <laughs> val molt <que>, la pena aquesta <laughs> noia té potencial <laughs> i posarem Not tu regret a la cançó i ella es diu Your Kid Sister doncs pues anem a disfrutar-la Some people say I'm fucking crazy but it don't face me it's just amazing so someone shout hallelujah Spinner, blackjack, a winner, such so It wasn't miniscule, miniscule, yeah, yeah, hiked up And if you like that, you rock a tightrope The butter and cheese is gonna cleanse you So let's begin to put down a wager Cause everybody tells me to look within But I look within the city is sin I'm gonna tell you one thing It's not to regret the city of sin morality station no hesitation i a ruin it's like i The so it. it it. it be there rather but everybody tells me to look within but I study one thing that's not to regret in the city of Some people say I'm fucking crazy but it don't faze me it's just amazing so someone shot a hallelujah let's been a black job went everybody tells me to look within but I look within the city is sin I'm gonna tell you one thing it's not to a crowd and the city is sin and the city is sin Bueno, estàvem aquí amb l'Àfra triant una altra cançó. <ríe> M'agrada aquest programa perquè em mou com si fos a la tele, com diu en Pere, que no paro quieta, <ríe> m'haig de tornar a posar-vos a centímetres davant del micro a poc a poc parlant. <ríe> He proposat parlar a poc a poc i no sé si ho estic aconseguint. Me ficaré un llapis a la boca. Molt no? bé, <ríe> <ríe> estàs guapíssima. <ríe> Estàvem aquí amb l'Afra perquè com que un tema no se sentia bé perquè el, quan partem gravacions de Mac no se senten hem decidit posar una altra cançó d'en Tom Hagen. Després, sí. més endavant perquè sí. ja que promocionem Polen vegades. Doncs posarem dos vegades, posarem dos vegades amb dos cançons diferents sí. I, sí, sí. Si abans... i ara estàvem parlant, què parlem ara, Afra? O sigui, com que ens heu pillat amb el, amb el, amb el fregau decidim, què vols, de què vols explicar Afra? El que tu vulguis Vols parlar-me més d'una miqueta? O sigui, com arribes a, a tenir la capacitat d'organitzar un projecte com Poling? Perquè això té uns antecedents teus, de formació, de moltes I coses de ganes, que, i de ganes, sí. i que t'han ajudat a, a poder estructurar un projecte com Déu humana, amb cares i ulls. Bueno, què és, has estudiat? Què I ja ho sé, però bueno, perquè l'has no estudiat. <laughs> bueno, què és, què és, què no què? té gaire res a veure al principi, però vaig estudiar teoria de la literatura i literatura comparada. O sigui, actudes culturals directes del segon cicle, de primer cicle de filologia, i i llavors vaig estudiar un postgrau multimèdia, per necessitats, i l'any passat vaig acabar un màster de direcció i gestió de projectes, que va ser molt interessant, però estar rodejada d'enginyers, d'arquitectes, d'informàtics, i jo allà, bueno, hola. I vaig aprendre moltíssim de tota aquesta gent, també, clar, evidentment. I Tots tant. aprenem de tot. A allà a fer plans de comunicació com una loca i, I vinga. Sí, sí. I has fora també? Vas estar a França? Vas estar a Rússia? Sí. No, a Finlàndia. A Finlàndia, perdona. Sí. Bé, bueno, a Rússia no m'hi varen deixar entrar. D'acord, ah, i ah, vale. si hi de Rússia. No, es perquè que... el visat em feien pagar caríssim, no es creien que estava treballant a Finlàndia, no em feia pinta de finlandesa, llavors em, bueno, em volien estafar i... i vaig decidir que ja aniria un altre dia que no que a Finlàndia també hi havia moltes coses per veure i vaig anar, bueno, vaig anar a Estònia i vaig anar a altres països des d'allà a Finlàndia. Com és estar a Finlàndia? A fred. A fred, <ríe> a fred, fred, Fred però molt acollidor. Sí? La Moltíssim. gent és càlida? estar-hi molt i molt bé. Sí, hi ha el, el, el tòpic aquest, no?, que la gent és, és molt freda, uh -huh. però sí que són freds, però una vegada les coneixes de veritat que vaig conèixer persones meravelloses i, i molt acollidores. Moltíssim. No I a més vaig veure, va ser molt xulo veure el, el canvi d'estació de l'hivern a, a la primavera. Que aquí, o sigui, la calor que fa aquí allà és estiu picat, no? O sigui, la calor d'avui diem, no? Sí, hi, no? però saps quan aquí comença a sortir una mica el sol? Que dius, ah, està vingut la primavera. Doncs pues aquell moment per ells ara seria el juny, no? Bé, bueno, que de ja no se'ls hi va el sol però que les temperatures no són molt elevades, però que vius la primavera clar, igualment. que tot el dia és sol, de fet, no? Sí, sí. Una marxa. Sí, sí, sí, Va, sí, marxa sí, sí. Pots anar abrigat, però vius la primavera. La primavera. Tu sents la, la primavera que arriba. I jo estava allà, després de l'Ivan que havíem passat, tot, clar, l'aigua gelada és tot... Quiet, no? Clar, clar, no clar, clar moviment, no?, pels carrers. A la que comença a moure's una mica la naturalesa, és... tothom s'anima, és... es deslleva... Home, de vistio, no? Tot... Sí. Tot una ciutat, tot... Però, bueno, estan preparats, de fet, és aquí quan anem llavors es para el país. Exacte. Però allà estan preparadíssims sí, per tot el que sí, passa. Sí, sí, sí, A casa vas molt bé mitjans d'allana. Sí. Molt de fusta, no?, tot molt sí. càlid. Sí, sí, sí. Ja és... Jo vaig trobar-ho molt càlid i, bueno, una professionalitat allà treballant. Sí, sí. Sí, un equip, uns equipaments, clar, és, és molt diferent el país, és molt diferent els recursos és molt diferent l'estructura I la gent jove allà? La gent Com, jove allà hi ha ja, bueno, ja tot tipus, no? Com a tot Com arreu Com però vull sí. dir que cap on tiren? Què vos dir, en sentit professional? Sí. O... Que els mou, no? Com aquí hi ha una mica d'ara, de desesperança dels joves d'ara, no tenim res a fer, no tenim objectius no podem marxar de casa Mm, hi ha de tot, perquè hi ha qui pot eh, agafar-se, per exemple, les ajudes d'estudis que són 500 euros al, al mes més d'allotjament. si tu estudis well, una carrera well. universitària passa que no la pots deixar val? Well, que si la deixes costat, eh? Eh, ja has llepat i no, no sé si hi haurà canviat ara, però en aquell moment tal. i llavors clar, vaig conèixer gent que estava molt bé podia fer unes pràctiques perquè tenia unes ajudes però una banda l'altra feia el sou i llavors com estudiants ells naven bé llavors que ja treballava també bueno, hi ha oferta hi ha població, i ha oferta I de feina, hi bons sous, hi bon més, més cars, bon paguen més impostos, es queixaven molt dels metges, pago molts impostos però vaig al metge i m'enventila en un moment, això també passa, el tòpic també és desmuntable, i llavors coneixes altres opcions d'altres persones que han decidit, per exemple, anar a viure amb parella i llavors ja no poden entrar cap tipus d'ajuda, tal, i en zones més pobres que no són Helsinki, més a estava a la frontera amb Rússia, i allà hi havia gent que s'ho una mica malament, en realitat. Sí, sí. Bueno, també està bé tenir aquesta visió sí. no? que a vegades sembla tot molt... Sí, sí, sí. i bueno, clar, no trobes persones al carrer perquè es quedarien gelades i hi ha que, que recullen borratxos del carrer Rafa, que a menys perquè... quins o sota zero sí, no, no és tan destacable però també hi ha gent que li costa viure a veure. com a tot arreu i molta gent molt lluitadora i que s'ho treballen molt vull dir... Hmm. Hi molta gent que reivindica molt i molta gent que es queda a casa que no s'entén ni el dia que hi ha un avenç social com a tot arreu com sí. tot és curiós, eh? aquests micromons i aquests grans mons no? sí. per molt que sigui una ciutat molt diferent de la nostra en el fons hi ha les mateixes persones sí. que viuen i conviuen funciona molt diferent el país, clar. per tant les postures també són diferents a altres nivells i ja està. ja està però tots mengem, dormim i caguem sí. ara són caigues diferents, cultures diferents o sigui que es nota i un muntatge molt, molt diferent ui, al menjar Uh, allà el salmo és molt bo i no és car, <ríe> és car. i el salmo fumat, salmo a la planxa i <ríe> i cul, ja, tot tipus no? carn no ho no sé, menjo i no, no, vaig, no la vaig provar però bueno, jo em quedo amb el menjar d'aquí l'oli d'oliva virgen sí. extra m'hi quedo totalment l'oli era caríssima, m'anava super no. yeah. però, bueno, però també hi ha molt menjar ecològic i no és tan car Potser com aquí, aquí no? sí, sí, sí, molt més I i està, està molt és... naturalitzat saps? i no i no és tan car com aquí. Clar, és que vas pastant a ecològiques, te calen 3 euros. Exacte. I dius, vaig 60 del pi. Allà és un preu estàndard, no? Com l'estàndard que seria més car que aquí, però tot, tot entra més o menys. Almenys el que jo em vaig trobar, segur, que hi ha llocs que funcionen diferent o yeah. persones que s'han trobat... Clar, que que que no em vaig triar, ben, segons com no pots triar, perquè jo amb aquest pressupost que tinc pel menjar, si m'haig de comprar tot ecològic malament rai. Mm -hmm. Què fas? Tens un hort. Exacte. Com pots? O el llogues i que l'esdevenies, el tens a casa, el cal amic... I ja està. Fiquem una altra cançó vale. Uh, fiquem... Tom Hagen, una altra vegada? No, la si ca... no l'hem posat encara, Tom Hagen. Tom Hagen no l'hem posat, és veritat. En fi, no, ara, bona Persona. Buena Persona. Del disc de Tom Hagen que es diu Carlitos Way. Explica'm bona cosa d'aquest grup. Bueno, Pere, vols explicar la cançó? <ríe> vols explicar'm alguna cosa d'aquest grup? Uh, sí. Sí. En Tom Hagen és una persona individual, explica que és un fuster irlandès, és mentida, és un mentider compulsiu però molt bona persona, s'inventa, <laughs> I, i tocarà el, a l'Auditori dels Jardins dels Alemanys també el dia 8 de maig amb, amb The Sweet Lies, acompanyat d'en Ricard Homet, que li tocarà el vagi i és membre de Fiasco, i amb l'Oscar Martínez, que és membre de Miau Miau i bueno, és un concert especial que faran que se l'estan preparant i és l'oportunitat única de veure'ls en realitats en tres amics que tenien ganes de fer, de tocar junts i aquesta vegada ho faran mm. Doncs hi ja anirem a disfrutar-ho Posem la cançó Quiero ser una buena persona Olvidar las cosas que no funcionan sir oh.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 Aquí seguim en el programa Parlem, en directe, des de Ràdio Salt. Tornem a donar el telèfon del programa perquè si algú vol trucar, no truca mai ningú, però bueno, sempre hi ha una primera vegada, és el 972 24 -9151. 972 24 -9151. El que passa, jo crec, és que com que la gent m'escolta més pel blog, que ja no és en directe, ja no poden trucar perquè no hi ha el programa. Però bueno, si algú està conduint, està per casa, i diu, va, truca i fes una pregunta a l'afra. Si vale. jugues, podem, que jugues podria encara buscarem algun regal. <laughs> parlem d'aquesta gent que m'explicaves, al bateria... Ah, vale, sí, que, que aquest tema que hem escoltat, es, bueno, hi ha col·laborat l'Oscar Martínez, que és la persona que tocarà amb ell, i aquest disc de Tom Hagen eh, hi han col·laborat com unes... un, dos, tres, veig aquí, set músics diferents de Girona, ell tenia unes balles de cançons i llavors els ha deixat bastant lliures segons el que havia de fer cada tema. El pròxim que escoltarem és, hi haurà en Quim Sitges, que és Hola, de l'orquestra Fireluce. Hola, Quim. Quim, et coneixem tots d'aquí, eh? I ja està. És curiós perquè jo amb en Quim jo el des que de vam anar a Norca la primera vegada, teníem 21 anyets. Sí. Sí, sí, sí. perquè ell era per allà tirant-se d'una roca que de eh, a Menorca d'una més patòstia tirant-se d'una roca <ríe> <Pobre nano. ríe> uh, aquest noi viatges explica'm coses de... per què viatgem, per què ens movem vale. impuls... per què ho dius? per això de tengo que me de, sí, no? de Girona perquè ho bueno, una persona jo crec que de... bueno, no sé què vol dir ell ben bé però jo ho interpreto que sempre va bé no? sortir, podria ser una lectura sempre va haver sortir de, de casa i que toqui l'aire, no? És el que dèiem, Joana el que té en el fons és que és mica rossi o morodi, no? Ho estàvem dient ara abans a vegades, trencat, passa, sí. a vegades passa, que quan fora i us dic que no, jo, el fet d'estar fora de casa doncs eh, ningú et coneix per tant és molt més potser tal com ets tu i que li agrada a Vicky també. Aquí tens vegades una mica d'estiquetes o prejudicis Sí, però és el que dèiem, no? Que potser li passa a tothom a casa seva no? sí, sí, montrat, fora, eh? i, no, i llavors també a vegades a mi m'ha anat bé per estar 8 anys fora d'aquí perquè he tornat amb unes ganes de fer les coses que m'agraden fer i fer fels eh? perquè a vegades, ai no sé això no, amb por, què faig sí, no? hi ha l'opció de tornar a casa o no tornar-hi o mantenir les no, relacions i no saps sé si mai, no? Pots, pots estar aquí no, no descartes mai, la vida és molt curiosa no? a vegades mm. pots trobar-te que t'ofereixen un cur de collons, parlant malament a l'altra punta de Mori tenim a, i per què sí. no, no? I potser no en tens ganes en aquest moment. I de veritat no tens ganes clar, tens molt... que està bé, com a experiència vital. Mm. sortir, que toqui l'aire, conèixer altres coses, altres realitats, viatjar, moure, aprendre, valorar el que tens aquí, el que hi ha altres, com es fan les coses en altres llocs, sí, sí. enriquir-te i sí, aplicar-ho, no? i tant, i tant i tant. Totalment d'acord, <laughs> Els viatges són de les millors coses que es fan. Digue'm un lloc que t'hagi impressionat, algun viatge que diguis, aquest lloc, em pres o m'ha garravit o m'ha tocat la fibra. Ostres, n'hi han molts. N'hi ha molts i tampoc no tenen perquè què estar molt lluny. No, clar, que... evidentment, evidentment. És a veure com estiguis tu davant d'aquell lloc. No? Uh, clar, el que hem parlat abans de Finlàndia va ser una experiència molt guapa perquè vaig estar-hi molt temps. Com? Bé, vaig estar-hi, suficient... no, no de turista, sinó que vaig estar-hi coneixent i crec que els millors viatges són els que estàs amb gent del lloc o que et pots uh. moure coneixent realment què està passant, no? Clar, i et busques la vida buscant feina, no? I tens una, un lloc a anar, Exacte. coneixes gent allà... Exacte. Estàs lloc per dormir... Amb l'últim viatge que vaig fer... Vas així és que em vaig passar superbé va estar molt i molt bé, va ser amb en Dani, que el saludo, hola, hola el Dani guapo. i quan has dit el seu nom dic, ara l'hi direm, hola Dani ja hola que pues, vam marxar amb la furgoneta a Croàcia i clar, oh. bueno, és que quan viatges així és, és... no és igual on estiguis però i Croàcia ja hi havia estat interreïl abans amb amics i que també va ser una experiència boníssima no? tots els interreïls que he pogut fer fa anys però bueno, l'últim va ser aquest i ja tenim ganes de tornar-hi ara Sí, Home, sí. és xulo. I ara bueno, tornar a fer un viatge en la Croàcia ja i hem estat d'un altre lloc, no? Però... El més xulo, jo estic descobrint també aquest món de tenir el cotxe adaptat que puguis dormir a dintre. El fet de aparcar en un parc i qualsevol lloc i ficar-te a dormir... Però que no et posin multa. No, ho no he fet poques vegades. Però van a dormir el cap de creus i aixecar-te al matí veure el mar... És que ja està. I, dius, ja uah, I sense cap edificació al voltant i llavors agafes el teu cotxe cargol i te l'emportes cap a lloc. <ríe> És meravellós. És meravellós, sí. sí I pots sí. decidir on te dorms cada dia sí. i aixecar-te avient muntanya, i aixecar-te avient al mar... Clar, però hi ha viatges que no pots fer. I, però bueno, però els que pots fer també és una manera de viatjar que està molt bé i, tant, i pots allargar més dies i gastes pocs diners <ríe> si gastes menys. Clar, clar, clar, clar. i llavors bueno, pots trobar inconvenients però també molts avantatges davant de del país que vas estar molt més adaptat a aquest tipus de viatges o no i, i bueno, és mirar-ho, hi ha mil foros i mil guies per anar-te ubicant és increïble, ara, sí, sí. el, el sol que és internet és que t'interessa qualsevol tema, i ja hi ha quins associacions i quins foros que ja han fet el que tu estaves pensant mm -hmm. llavors pots buscar, és, és fantàstic sí. això de treballar en xarxa, sí. perquè des de l'havies i temps abans, havies de pensar-ho tu mm -hmm. Nosaltres ens hem fet com un moble així del llit, allò a les mides, i dèiem, com ho faràs? Mires a internet, pum, les mides, allò a la teva manera, però és que hi ha 15 tius que hi ha... Sí, bueno, que comences fer... a sortir i trobes un altra furgoneta. Sí. puc fer una foto, a veure com ho tens muntat? Sí, sí, sí, dintre... és un món. És que sí, és com ensenyal el teu gos, no? <laughs> és com ensenyal el teu No, perquè ara no, la no? L'Isolda, que, no, que té gos, la cuca, o la cuca, la saludem des d'aquí. I ara van al parc, hi ha tota una gent que hi va cada dia, vull dir que és també tot un món que sí. la gent no coneix, no? Sí, la gent sí, que té sí. animals, la gent que té furgos, la gent que té... Hm. Tot distreu, no? Que té la meva àvia. Tot distreu. <ríeix> Tenim... <ríeix> Bé, estem en directe aquí a Radio Sal al programa Parlem. Diguem una altra cançó. Sí, una altra de Tom Hagen, perquè havia de posar Toad Cats, però hem tingut un petit problema tècnic i el que volia posar era Gent del Pal, que és una cançó que tenen que parla molt dels seus col·legues de quan, de precisament d'això, no? de quan marxes i trobes a faltar les persones que estimes i és sí, ja un tema molt xulo sí, sí. i, i bueno, ja us he parlat abans de To The Dead i per tant, com que tenia aquí el disc de Tom Hagen doncs, posem un altre tema no? de, que es diu Bona sera doncs Bona sera. Bona sera Bona sera Signorina te chiamo Carlo Vitale Costantina, io ti amo e sconosciuta nel cuore è tutto tuo tua verità oh. La vela dona' entic que ja'has fumat tot x regatxa T Chaa bambina Aquesta la millora la millor de la vida. Aquí seguim en directe amb la frequentana Esvalls. És un plem que m'encanta que sigui, siguià Fra. He trobat no... una convidada que sí, sí, està molt bè. <ríe> Divertir, ribles, per què no? I per què no? <ríe> No? disfrutem, clar que sí, són sí. quatre dies i és la primavera i fora tenim un sol meravellós Ai, sí. radiant i unes ganes de sortir al carrer a la platja tremendes exacte, anar a la platja, l'altre la dia vaig posar els peus a l'aigua oh, jo eh? també vaig posar els peus a l'aigua ja jo està... sí, també, però està freda l'aigua la Martina que s'hi va tirar de caps l'altre dia la Martina guapa hola Isolda que també s'hi va tirar ahir hola Isolda, valentes valentes, valentes. valentes. <laughs> bé, bueno, ens vèiem sopant, vull dir que ja compartirem la, la banyota sí. tornem a parlar de polen molt bé dona gràcies a qui vulguis donar que, que s'ho mereixen, a tots la... tot els noms i tot el que vulguis dir Bé, no puc dir tots els noms perquè em deixaria algun i em sabria molt de greu però moltes gràcies sobretot a tot l'equip de Polen que són magnífics i són uns grans amics i grans persones, són brutals felicitats, ho donen tot... això no és fàcil eh? no, no, no, no, no, fàcil. no és fàcil trobar això i ho donen donen molt perquè funciona i gràcies a tots els artistes que ens ho han posat facilíssim tant als músics com a les instal·lacions en Serafín o Cristina, gràcies a tots els espais que ens, han, que ens han donat acollida i gràcies a tots els sponsors i locals que, ens han, que han col·laborat amb nosaltres, gràcies als mitjans, gràcies a en Uedo per la seva paciència de venir-nos a gravar a Girona, <ríe> per al bloc de gent normal i no sé, gràcies a tothom que ens recolza, i a en Marc i a Buja perquè ens faran unes imatges brutals de tot el que és el festival i gràcies als programes també que, que ens recolzeu, no? I gràcies a la vida! gràcies a la vida, és que no per sé perquè... qui m'he de dir gràcies. Bueno, gràcies a tu. està molt bé. Sí, si deixes sí. algú, pots tornar-los dir. Sí, bueno, ja ho saben, els estem superagraïts. Perquè a l'hora de fer els tríptics, expliquem no? A vas a un esponsor i l'esponsor et... A veure, tu pots fas gestionar... un pacte i llavors, evidentment, fas un pacte de sponsorització i li dones... Un espai dins del tríptic perquè pugui anunciar se el i ell paga el... El... el que no, costa. No, ells no. paguen o donen el que arribes a pactar. Vale. I llavors, segons la donació, doncs... Tenen més... Tots han tingut molta, molta aparició tot arreu, tant a pòsters com a flyers com a lones, però ja veus que hi ha patrocini, hi ha suport, hi ha coproducció, hi ha mitjans, hi ha entitats col·laboradores, estan així com... Bueno, el que són, no? Clar. I l'allotjament oficial, que és la Kitty Point, que tots els visitants que vinguin de fora de Girona durant el, durant el festival poden tindre descompte reservar 24 hores abans un 15% de descompte. Carai. Sí, han de reservar 24 hores abans, però i dir que venen el, el polen d'ell. Sí. Sí, sí. Ho tornarem a dir, això, si de cas, un altre dia, perquè, la gent, perquè 24 hores abans encara falten uns <ríe> miques de dies, i la gent no se'n recorda. Veig aquí, el, no, estic, la Fran ha portat els, el paper amb tot, i veig un senyor que té dues trompetes a la vegada tocant. Ah, és molt meu músic circos. Aquests toquen al bar al cercle el dimecres 12 de maig. I les... té de No del vespre, molt. Som, sí, sí, sí, <ríe> són una companyia però aquí vindran en Mau i en Marsal i el que fan sempre són shows de circ amb música en directe el... com veus la foto hi ha un noi amb dues trompetes doncs fan virgueries musicals el que passa que clar, a vegades el circ és molt petitó i allà sí, <laughs> molts equilibris no podran fer però més endavant sí que hi ha la idea de que puguin, de que puguin tornar a Girona i fer tot l'espectacle en sí. puguin... sí, allà ens faran un show musical i, i pot ser bueno, tenen fama contrastada i aquest diu que porta foc aquest és en Desmond, és un noi de Barcelona, que està entre Barcelona i, i Berlín, i llavors ell toca la guitarra, posa la seva veu, que m'hagués agradat portar-lo, però bueno, no ho he pogut fer, el xilòfon, la melòdica i va sovint acompanyat d'un violí. I llavors ell va cantant, es va gravant, torna a començar, torna a gravar a sobre, bueno, un efecte, de... aquí el descrivim com a un directe de fol·li sèrgic, <ríe> fins a la intensitat, no? <ríe> Però bueno, ha trobat un camí com a cantautor molt difícil de trobar, en realitat, i, -i l'ha aconseguit. Ole. I aquest el veurem a les 4, 2 quarts de 5, les 4 de la tarda, a l'Auditora dels Jardins dels Alemanys, també. Repassem-ho no a algun altre, també. Aquests aquest aquí. En, en Xavi Lloses? En Xavi Lloses és un músic d'aquí archiconegut. <ríe> sí, és molt bo. És un gran músic, en Xavi. I el mateix dia tocarà l'orquestra del Pony Ganador, mm. que és l'orquestra del Cavallo Ganador, però en, en format reduït, que de fet venen sis al final. O sigui, en principi de vindre aquí amb Morgan Cani, que és un artista visual i, i músic, també. Molt experimental. Li va agradar molt la idea i va començar a involucrar altres músics, que són membres de l'orquestra del Cavallo Ganador, que són diferents formacions, que ja ha tha, i bueno, hi ha altres formacions de Barcelona i s'han anat ajuntant i llavors venen violí, violoncel venen una guitarra acústica per al tema de so del local ve bateria i ve saxo i llavors ells tenen una, una manera de fer un directe d'improvisació però un d'ells els dirigeix o sigui uh -huh. hi ha un director d'orquestra real i llavors també no només els dirigeix en ells sinó que també involucra el públic que el públic acaba formant part també de l'espectacle <laughs> Sí, sí, aixeca les claus i moules, no? per exemple, uh -huh. i això crea uns rimes, i dones que estàs creant uns rimes amb ells. Que guai. És, sí, vindran a la seva faceta més ambiental, però, bueno, oh, continuaran amb el tius, seu esquema. I sí, sí, hi ha dos noies, també. Olé. Quatre nois i dos noies. Quines ganes d'anar a Pauline Day. Ah, Quines sí. ganes m'estan vinguent. Això d'on Xavi Llosa i l'Orquestra de Ponegador serà el dia 9 de maig als Jardins de la Mercè, a les 7 de la tarda. Molt bé. No ens deixem ningú, parlem d'algú altre. L'Orquestra és l'Otiestra Paires, no parlat que em sembla, i el Barak Farinetti, no? Ens quedarien, sí, sí. i menys Minson William, home, ens en queden uns quants. <ríe> L'orquestra de les Últimes Trapaises estarà el dia 8 de maig a fora de la, del Centre Cultural de la Mercè tot el dia amb una instal·lació interactiva que tindran tèremins i diferents a, instruments que es fan ells a través de deixalleries i muntatges de sensors. Hi ha en Sarsa, que també és un altre membre de la Fira Lutxe, ah, igual bé. que en Quins Sitges, que és el que havia gravat el tema de Tom Hagen, Bona Sera, que hem escoltat abans. O sigui, aquí, Bona Girona, que sí, hi ha, hi ha ja. un moviment realment que val la pena conèixer i, i que gent molt treballadora, molt trempada i molt, molt curante, sí. Sí, treballen molt. I l'orquestra dels útils drapaires hi ha en Sarsa i persones de Telenoica que fan un, un muntatge exclusiu per Temps de Flors i per Pollendate, allà fora del Centre Cultural, a Mercè, llavors serà tot el dia. I a dos quarts de set de la tarda el que faran serà una presentació pública dels instruments que han construït i a les set faran un concert de 45 minuts. Ole! Mm. Sí, sí, sí, és... Bé, bueno, més han nascut a Girona, que també. Aquesta, tota aquesta gent, si haguessin nascut a Estats Units, serien superfamosos. M'adona aquesta Pot sensació, passar. no? Molts bueno. d'ells, no? que havien <ríe> no trobat sí. la plataforma suficient per... I aquí poder costar molts, no? A vegades arribar als canals que vols arribar pot ser, pot passar, sí, sí, no, no ho sé veure, no, mai, no, no es pot canviar de ubicació però podria ser si no l'orquestra del cavall o ganador va tocar el sonar l'orquestra dels u de Paires després de d'aquí de, tocarà el CCCB en Joan Colomo no para ara mateix el que ha dit Yurkicic també no està parant Vull dir, hi ha gent que va, que va treballant fort i en Xavi també dins de Catalunya és conegut com a bon músic i llavors el que ens queda és a les dotze de la nit el dia vuit, als Jardins de la Mercè Uh, després de tot allò dels jardins dels alemanys i dels ruts i estrapaires al Centre Cultural de la Mercè, hi ha un guatec amb barac farinet en de cràpoles i el programa el que no s'obre és que també ve una sessió de tennis, que és un, un DJ d'aquí. Uh -huh. Llavors és un guatec en ells. Fins a quina hora us deixaran? O està permès? Uh, fins a l'hora que tanquen els jardins de la Mercè hi haurà DJ, però bueno, Va, dins l'ambient que són els jardins de la Mercè. Clar, tranquil, fins a les, les 3, no? més o menys. Ja sí, pap. diria que sí. sí, sí, sí. Bueno, està bé també poder allargar una miqueta més, sí, no? clar, que tinguis... Clar. I tant. Home, això xede en Alf del Marmut i perquè, puc... no? <ríe> És fantàstic. tot el dia. <ríe> I llavors clar. els dos concerts aquests de l'Orquesta de Ponigada d'Orienchavila es l'han de majo dimeu a les 7 de la tarda als Jardins de la Margarè. O sí, sigui, com... pots sortir, pots no dormir, pots dormir tot el dia tranquil·lament, llavors tornar a I la inauguració petita és el dia 7 de maig al Bar la Pedra, uh -huh. amb una inauguració d'una exposició de fotos de Laitor, que es diu Transparències colors, i hi haurà un concert acústic sorpresa allà. també. Bueno, el concert no és sorpresa, però el músic sí. La Pérez local, mm, ve, petit. és molt petit, però, però és, és, és una taverna, sí. és molt agradable de ser. Sí, sí, i després, això és el 7, el 8 tot el que hem explicat, més a les 9 del vespre, entre els concerts dels Jardins dels Alemanys i els Jardins de la Mercè, a les 9 hi ha projecció d'il·lustracions d'en Desmond, un dels morris que veurem durant el dia, de York Sister els vídeos que fa ella, mm -hmm. i dels Lutiers Brapaires, i els convidem a tothom una copa de cava com a inauguració del festival a les 9 del vespre al Bar Esprits, molt el dia 8 de maig. Molt bé. Mm. Quina passada, Afra. Molt Mira. bé, quin corrasso. És que estic mirant el programa i m'estic quedant parada. De I això ho podeu trobar diferents locals, als pamfletos o per... per la web mateixa. Per la web. Sí, hi ha un mapa d'ubicació d'esplans. www.pollendate.es o www.myspace.com barra I per acabar la cirereta i agafalta és el divendres 14 de maig i ja fem un showcase dins del Festival Insomni a Platea el que és ara el Sonic a la una de la nit amb Menson William, que és un noi que fa punk folk, folk rocks i amb loops, és un solista que despentina aquest directe és molt, molt divertit bueno, també hem de dir que l'Afra, tot i promocionant això ha tingut el plaer de venir aquí i explicar-nos-ho però també anirà a la Com Ràdio i estigueu un programa de televisió que es diu Ànima, que és conegut per tots bueno, l'Ànima s'ins trauran, bueno, clar, fem diferent difusió és bueno, part de la feina no? està molt bé això, aconseguir sí. Sí, sí. Bueno, anem treballant en premsa és una de les parts. Bé, també suposo que els canals està aquí radioson es ran quatre amics des del blog, perquè surar à anima després pum. No? Sí ens fan una... Saps allò que fan de recomanat, doncs ens recomanen i altres programes tambéixí, sobretot de ràdio, algun de premsa també. també... Em suposo que els diaris també veuran una miqueta després dels concerts, tiraant mm. les fotos o tirar l'endemà. Mm sí, una cobertura. cobertura estem treballant amb en Lluís Vila la Lluís, Lluís. Lluís, moltes gràcies en Lluís va venir la seva companya la Merxa va venir fa tres setmanes, que va ser un plaer també d'entrevista, i en Lluís també que... mira, pot venir, d'aquí dues setmanes podria venir i parlar de Polen d'una altra vegada <laughs> parla de la seva vida que és molt interessant, també també. És molt interessant ha fet molts viatges també sí, tant és es que en primer la exemple, Escuris, quan teníem 18 anys vam anar a viure a Barcelona i nosaltres no teníem tele en l'Àfra sí i anàvem a casa a saber mirar la tele <ríe> jo i oíem en Lluís i, i, i oíem en Lluís l'Àfra i l'Enric, Joan Miquel que bo bueno, ens queden 10 minuts, fiquem una altra cançó abans de ficar l'última, o oh, és l'última, Pere? és l'última és l'última, sí. és bastant llarga, no? sí, aquesta és d'Animal Collective 6 minuts, bueno perfecte, no, el que podríem fer és dir l'aforisme despedir-nos, vale. dedicar al programa i deixar la, la, can i deixar la cançó, si la podem deixar quasi ben entera fins a les onces sí, les onze i també tallar cançons un mica rotllo i llavors ficarem al blog vale. perquè la gent les pugui Aquesta consultar he portat ànima col·lectiu perquè bueno, no jo, sinó que molta gent també ho creu, no? que és un dels disc de l'any passat més bueno, que més han marcat un canvi, que són com una nova, una nova línia, no, no és del festival ni és local com l'altre que he portat però, bueno, com a referència, sí de l'any passat, de disc. Que bé. M'encanta l'afra. Molt bé. <ríe> I, <ríe> I el tema es sí. diu Brother Spot. Brother Spot. Abans de posar-lo, direm l'aforisme aquesta setmana, que està dedicat a la gent de Polen i a tota la gent que intenta fer coses, que és l'Andrew Mathwiz, Mathwiz, oh, <ríe> és una mica estany el nom. i diu així, fracassar no és vergonyós, el que és vergonyós és no fer l'intent. Senyors i senyors, intentem-ho, no? Perquè si no, no té cap sentit. I aquest programa d'avui, com cada setmana el dediquem... Bé, bueno, la recepta de cuina, Afra, al final no l'hem dit. Bé, bueno, no passa res. No passa res. Farem al el pròxim dia. No sé gaire cuineres. <ríe> Anem al pantomata... Aquest programa d'avui el voldria dedicar a la gent que vam compartir el mateix curs uns quants anys en les nostres vides a l'Escola Ximenis, de Girona. Gent que en sap tots els cognoms i que em podia reprodir la llista de memòria i que ara a la vida et porten perquè més diferents... Amb l'Alfre tinc la sort de seguir compartint una mica de rutina, que és molt fantàstic, i altres gent pues, ha fet camins diferents, no? alguns tenen fills, altres no, uns viuen a l'estranger, altres viuen aquí, no. bueno, han anat evolucionant les vides de cadascú, però és divertit no? a veure, pensar en aquesta gent que has compartit durant 8 o 10 anys de la teva vida amb una rutina constant, sí. i llavors la vida fa pum, i cadascú fa la seva. La seva, però té dins carinyo, no? Oh, mai tant. Perquè mai vaig fincar en, sí. en, en el en el més en ai en Facebook que ficava. Comido lafra i ell li sortien a busquets, que el saludar des d'aquí també. Va passar, m'agrada dir-te, clau, que és un ex company de classe també. Un pollo que boníssim, enllàs per s'è. Sí. Sí. I me tasen cores molt interessants i que podriem convidar perquè està fent ha fet pelis i tot, vull dir que. Mm. Bueno, per Rafa, vol dir alguna cosa abans d'acabar el programa i ficar l'última cançó. Doncs per saluto el teu no pare, el senyor Quintana Hola, senyor sí. Quintana i a la Marta, la seva mare a la... Que gràcies a tu, Imma Gràcies a tu per haver vingut, m'ha sigut un plaer i m'encantaria que tornessis un altre moment explicar qualsevol cosa, a els músics a fer una secció, a posar cançons el que et vingui de gust, està obert, vale. és casa vostra Molt bé, moltes gràcies Gràcies tots i fins la setmana que ve Open up your, open up your Open up your throat All of that time, all of that time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 Open up your, open up your, open up your throat I'm at the all that time, all that time, all that time Go, I know it's so sad that he's done, I'm done it